Дивилася на його компанію, особисті зв'язки і так далі. І не знаю. Вона зупинилася, вибачливо подивившись, стипивши зуби. Я натрапила на деякі тривожні зв'язки з іншою справою. Не хотіла вас турбувати, але думаю, вам варто їх побачити. Скотч і мотузка, взяті з Green Scene Limited і зв'язок компанії з місцями, де викидали тіла. Запис її давнього інтерв'ю з Джес Волкер про сигналізацію, яка спрацювала тієї ж ночі, коли загинули Тара Єйц і Енді. Імх'я користувача для таємної другої електронної адреси Енді, новий пароль. Фото шкільного планера на столі Енді, поруч фіолетова щітка для волосся, і ця сімейна фотографія з підвіскою і сережками. Бекка досі їх носить. Я знаю, бо навідувала її. Можливо, це тільки мені здається. Але хіба ці сережки не виглядають точнісінько так само, як ті, які вбивця Де, забрав у Джулії Гантер як трофей? Голос у її голові, схожий на Раві, радив не робити цього. Справжній, напевно, погодився б. Краще не привертати до себе зайвої уваги. Але Піп мусила це зробити. Для Біллі, для його мами і для тієї іншої Піп з іншого життя, щоб вона не мала рації». Піп зібрала все, що потрібно, аби звільнити людину, і вирушила. Та ж сама дорога знову до поліцейського відділку в Амаршамі, але цього разу Піп дійшла до кінця, і в грудях більше не було чорної діри, лише рішучістя. Лише лютє, страх і рішучість. Останній шанс усе виправити. Врятувати Біллі, зустрітися з Гокінсом, покарати Джейсона Белла і Макса Хейстінгса, врятувати Раві, врятувати себе – жити нормальним життям. Кінець був початком, і обидва вже добігали кінця. Вона припаркувалася на вільному місці, подивилася собі в очі у дзеркалі заднього виду і відчинила двері. Піп закинула на плече рюкзак із усім необхідним і грюкнула дверима. Звук рознісся тишею четвергового дня. Але вже не було тихо, коли Піп підійшла до цегляної будівлі, до цього поганого місця. За її спиною посипалися шини по бетону, багато шин, різко загальмувавши. Піп зупинилася перед автоматичними дверима, озирнулася через плече. Щойно до входу під'їхали три машини. Попереду – жовто-синя поліцейська, за нею – непримітний чорний позашляховик і ще одна патрульна позаду. З першої машини вийшли двоє у формі, яких Піп не знала, один говорив у рацію на плечі. З патрульної, яка стояла позаду, вийшли офіцери Даніельда Сілва і Сорая Бузіді. Род Даніеля напружився суворою лінією, коли він зустрівся з Піп поглядом, відчинилися двері водія у чорному безпозначковому автомобілі, і звідти вийшов детектив Гокінс у зеленій утепленій куртці, застібнутій до шиї. Він не помітив Піп, що стояла зовсім поруч, у двадцяти кроках від нього, коли підійшов до задніх дверей авто Відчинив їх і нахилився всередину. Піп спочатку побачила його ноги, потім, як ступні вистрибують на бетон, потім руки, закуті спереду в кайданки, коли Гокінс витягував його з машини. Макс Хейстінгс Макс Хейстінгс під арештом. Ви робите величезну помилку. вигукнув він до Гокінса. Його голос тремтів, і піп у ту мить не могла зрозуміти, чи то від злості, чи від страху. Вона сподівалася, що від страху. «Я непричетний, я нічого не розумію». Макс обірвав себе, його бліді очі ковзнули до відділку, побачили Піп, вчепилися в неї. Дихання його стало важчим, очі розширилися, потемніли. Гокінс цього не помітив. Жестом покликав Сораю і ще одного офіцера. Вони не встигли відреагувати. Піп теж не встигла. В одну мить різким ривком Макс вирвав руку з рук Гокінса, штовхнув його на землю. Він вирвався, зриваючись у біг через парковку, так швидко, що Піп навіть не встигла моргнути. Макс врізався в Піп, кайданки вперлися її у шию, втиснувши її в цегляну стіну. Її голова вдарилася із хрустом. Позаду – крики й боротьба, але Піп бачила лише одне – спалах очей Макса впритул до своїх. Його руки здавлювали їй шию, пальці палили шкіру, він оскалив зуби, і вона відповіла тим самим. «Це ти все зробила!» – закричав він їй у лице, плюнувши. «Це через тебе!» Він натиснув ще сильніше, стираючи голову піп цеглу. вона не відштовхнула його. Її руки були вільні, але вона не чинила опору, вона лише подивилася йому у вічі і прошепотіла тихо, щоб почув тільки Макс. «Ще пощастило, що я не закопала тебе теж». Макс заревів, як загнаний у кут звір, обличчя налилось червоним, Жили-повилазили біля очей. «Сука!» – заволав він, вдаряючи її головою якраз у той момент, коли Гокінс і Даніель підбігли і відтягли його. Зав'язалася сутичка. Макс опинився на землі, бився ногами, поки інші офіцери підбігали на допомогу. «Це вона все зробила!» – кричав Макси. «Я не робив цього, я ні в чому не винен, я не винний!» Піп торкнулася по тилиці. «Крові не було, на руках теж не було крові». «Я не робив цього». Його підняли на ноги. Макс кинув на неї погляд і на мить виглядав саме так, як і мав. Очі вузькі і сповнені злості, рот роззявлений, потворний, лице спалахнуло і спотворилось. «Ось він, небезпека, без маски, без прикриття. Це вона!» – кричав він. «Вона, вона божевільна! Заведіть його всередину!»